Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Jana. V Jeruzalémě se konala slavnost posvěcení chrámu. Bylo to v zimě. Ježíš chodil v chrámě v Šalomounově podloubí. Židé se kolem něho shlukli a řekli mu jak dlouho nás chceš držet v napětí. Jsi-li ty Mesiáš, řekni nám to otevřeně. Ježíš jim odpověděl, řekl jsem vám to a nevěříte. Skutky, které konám ve jménu svého Otce, vydávají o mně svědectví. Ale vy nevěříte, protože nepatříte k mým ovcím. Moje ovce slyší můj hlas, já je znám a oni jdou za mnou. Já jim dávám věčný život, nezahynou věky a nikdo mi je nevyrve z rukou. Můj otec, který mi je dal, je větší než všichni a z otcových rukou je nemůže vyrvat nikdo. Já a Otec jednoj jsme. Slyšeli jsme slovo Boží. Sestry a bratři v Kristu Ježíši. Dnešní pohled na Ježíše jako dobrého pastýře. Je pohledem na pastýře, který má moc. Nezahynou na věky, říká o těch ovcích které pase. A nikdo mi je znevěrve z rukou. Když bychom tuto větu přeložili ještě trošku jiným způsobem z originálu, tak bychom mohli přeložit tuto větu jako nikdo mi je nesebere z mé moci nebo neuchvátí z mé moci. Jsou pod mojí mocí. Ruce jsou v tomto případě symbolem moci Ježíše, dobrého pastýře. Znamená to, že jsme-li spojeni s Ježíšem skrze křest a nepostavíme-li se vůči Ježíši my sami. Nikdo nemá takovou moc jako on. Můžeme plně Ježíši důvěřovat, že nás ochrání především a před každým, kdo by nám chtěl blížit. Můžeme mu plně důvěřovat, že jeho moc je tak velká, že se nemusíme bát žádných nepřátel. On se o nás postará, a svou mocí přemůže všechno zlo, které na nás může útočit. Z naší strany je třeba jediné: důvěřovat Ježíši mocnému pastýři, nechat se ochránit, nechat se jeho mocí obklopit. věřovat, že nás Ježíš nepustí ze své moci. A to je moc lásky. Ať se děje, co se děje, ať se nás snaží od Ježíše oddělit kdokoliv, či cokoliv, Ježíš nás nepustí. A já přeji vám i sobě, abychom si vyprošovali tuto důvěru v moc našeho pastýře. Amen.